Разу гуртожитку казав Саві, твій батько історію викладає, так він же все життя бреше, а тобі за те гроші присилає. Ну, нас у нього четверо, то мусить брехати. Це вже в нього і не гріх ніби, а обов'язок службовий. Хочеш дітей годувати або в школі бреше, або в колгоспі крать, а він хоч у школі бреше, а вдома мовчить. Нам, голови дома, не заморочує історією КПРС. Правда, він найбільше любив стародавню історію Європи. Тут він знав усе на пам'ять. А з української лише Богдана Хмельницького. Ну, того, хто Переяславську раду сотворив. Зараз наші батьки так звикли брехати, що інколи і самі вважають всю цю фальш за правду. Бо при тих людських втратах громадянська війна, голод 22-го, голод 33-го, Жертви 41-го, дуже багато крові спущено з українського народу. І в поколіннях наших батьків було єдине завдання – поновити ці втрати, ростити дітей. А ми підросли і знайдемо свою історію. Вдихнемо у наросле м'ясо колишній бойовий дух, туди його маму, а? Саво вже був майже щасливою одиницею совєтського народу, але не втік від того, що починає звучати в душі, коли затягують українці пісню про славу і волю. Цілих 15 років його виховували яничаром, але вся ця їхня робота відпала за якийсь рік перебування в Києві. Цілу ніч Саві снилось, що його от-от почне рвати великий службовий собака з настороченими вухами. Сава якимось дивом тікав від нього по городу біля батькової хати, а собака ось-ось мав на нього накинутись і повалити. Проте Сава продовжував плутатись у картоплинні і напружував пам'ять, як же це звати службового собаку українською мовою. Хорт – блиснуло у його пам'яті назва зовсім іншої породи. «Хорт! Хорт! Хорт одразу з'явився. Величезний, капловухий, на довгих тонких ногах. Він схопив Мухтара зубами за загривок і трипонув ним, як ото собака трусить котом, коли вхопить його за хребет. Кіт тоді зразу здихає від струсу. Але службовий собака знову ожив і кинувся на саву. Хорт знову хапав його і стріпував, Аж бадилля летіло, але службовий собака знову огортувався. Сава прокинувся і почав думати. Був ранок, коли брязнули ключі. Володимир Якович навіть запопадливо поперед Сави підмів біля параші і приготувався її виносити. Це була півтора відрова емальована кастрюля з накривкою. Сава не дуже до тої параші поспішав, але знав, що парашу треба виносити по черзі, так само, як і замітати та витарати пил у камері. Сходили в туалет, умились, подали снідать. Сніданок давала вже інша жінка. Лице вив'язане білою хусткою, наче в сестри жалібниці. На щільно стулених гарних губах службова печать таємниці, а в очах глибокий смуток. Сава особливо гостро відчув тугу в грудях, коли дивився в лице цій жінці із скорботними вустами. Лице її нагадувало Саві висічений з камені образ скорботної матері на могилі жертвам фашизму. Сава мовчки подав меншу залізну емальовану миску, і вона поклала туди черпак товченої картоплі та шматок вареної тріски, а також півхлібини. Володимир Якович сказав, що це хліб на весь день і що з хлібом тут не важко. Відміряли також у алюмінієву кварту порцію цукру. Міркою для цукру була патронна гільза з припаяною ручкою. Гільза невідомого саві калібру. Можливо, з російського патрона зразка 13-го року? Спадок російської царської держави. Тюрми майже не змінюються, лише поширюють площу. А якщо люди не вміщуються, то просто за вказівкою того ж таки геніального Леніна, який усе вникав, будуючи державу диктатури, просто колючим дротом обгороджується довільна площа і туди заганяються люди.